دي دا اسماء مبنيه دي حالات عامه تنوع اند په تاسو قسم دي المزمرات يو پکي ضمیر دي واسماء الاشارات بل اسماء اشارات دي والموصولات بل اسماء موصوله دي واسماء الافه بل پک اسماء فاضي ول اسوات اسماء اسوات دي والمركبات اسماء مرکبات دي كنايات دي و بعض الظروف دي او بعض دي بعض محدود کنه په هر حالت کې مطلقاً هم مبني نه د حکم مبني او کلا, کلا مورب بنوځه کده چې ذکر ک په غوږو ذکر بعضی ضروري ذکر پسن المذمرو اول پسل په بیان دا چا کده ضمیر کې دی اوله خبره دا زمیر کی ده چې د ضمیر پهولو کې اعرف المعارف ده نو دیو جنا دابهه مذمرات دې مقدم کو پښابه ني اونور پس نه ځل تبدلی څلکو چې اول با دعوه او چی در زمیر لغوی معنی چی شده او زمیر پی صلاح کسی طول کیگی او در زمیر دغا چی شده تعریف چی شده او معنی صلاحی تعریف هم ده او وجه در بینای در زمایر ولی مبینی در بخص بخی دیشی بیا مراسی بیا با مراسی وزری سالورواری بزی کردی او سمیسی اول در پغور سالوری بیا بداخل زمیر چی ده زومر نه او تخسر دی ذہ لغوی معنی زمیر اصطلاحی معنی زمیر کی کی او او زمیر په اصطلاح کې دی وکیږي چې په هغه زمیر لید متکلم او مخاطب او غایب زمیر څه تل کوي چې دلالت کوي په حالت د متکلم باندې په حالت مخاطب باندې یا په حالت د ثالث باندې غایب باندې دته زمیر ورته زمیر څه تل دلالت کوي پا با یاند حالت دا متقلیم یا پا با یاند حالت دا مخاطب یا پا با یاند حالت چه مانوی؟ دا معنی اصطلاحی دا زمیر بیا دا زمیر چه ده وزه دا بینا دا زمیر کی چه ده زمیر والی مبنی ده زمیر زکہ مبنی ده تیه د دې مشابهت د حرف پر دې څنګه مشابهت د حرف تر یا په صورت د هر پشان دلې لکه هو واقله هو کيم د حرف دي مين کيم څو حروف دي نو صورت او کصورت الحروفه مشابهت یوری د حرف او یا دا مشابهید د هر طرف فل احتیاج پتیږي کی احتیاج ضمیر محتاج د چاته محتاج ده ما قبل مرضی ته محتاج لکه هو واخلہ او دارن کا هر محتاج به چاته زنده زم میته نو په دې احتیاج کې سره مشابهات وو اهو مدمین ودیم چې وګړي وګړه په کار خدا و چې دا هو زم میته وګړي مورابر ولې زکری سمدل او پاسمو کی ولی اصل پاسمو کې څه ده ولې اصل پاسمو کې راځي زکر اسم کی معنی مختزيه د معنی مختزيه د عرب کې چې اته کار کې به پخته نه کوم چې دا وی سمول اصل پاتون کول مو اړه دی ما بیا څوک چې دا به تاسو وځي دې پدې باندې زه کوم چې چې ژه پراته ده معنا مخاطجه یې را معنا مخاطجه ده را ته معنا را دې ته مو کوله تا او دې پدې باندې کندار مواله کتلای و دوسې خیره ته ها ها؟ دوار او دسید، بز بیاتی رای خواه ها؟ لزمیر امدیتی ویلکی چی بیان دا حالتنا متقریب ها؟ بینہ وجمگا بیان کرانا صحیح وقت زمیر دریل کسما دا یاول پس کل پوکی مرفوع زمیر منصوب او زمیر کی چیده؟ ذمیر مرفوع علامه ده فائل چې ته چې ذمیر مذکور اشنو پوسه چې دا چې ده فایل ذمیر منصوب علامة مجرور علامه ده او ذمیر مجرور یا فائل حقیقی دا او بل فائلی حکمی فائل حقیقی دا ما نا در اشتیم دا پر چیش واقع شد او فائل حکمی دا ما نا دا فائل خوی عادت بچیم دا فائل خاصلت بچیم فائل کدو عادتو ندید و خاصلتن کی یا فائل که خاصلت داده کدو موسند و نیلیہی واقع کی فائل کدو حدادت دا چیش واقع کی کو گی پدی پانده ولعدد ده کې د جزې ساني د کلام واقع کیدی کیجه واقع کیږي یا ازیدون ده کنه او کوم له دې ځhek نه ده او فائل خونه ده و دو فایل خو پاکستان منګه دي تفاهلي حکمي وای مو مقدمه رکھنا هم مقدمه کی فایل کی چه ده دو فایل حکمي خو يستا د فایل عادت پکستا حاصلات کی چه ده عادت فایل يا مسند نه اول جزئ او هيته اس کوم عادت موجوده د فایل نه موجوده مدي وجه نه هي تم گتی شه وای فایل حکمي اگر چه نور او خبر چې خ... والي... <تضحك> تا زمير کې تا خبر واکې چې زمير کې تا څه واکې شي دا دا زمير خبر واکې شي کنه نو د فعالې حکم دي وله ځکه خبر کې څه موجود اول خلل د فعالو دوم خلل د فعالتي چې دا خبر خو ځدی ثاني مېده تر مثلا یو دي خبر تمون غو فایل وي او مقدمه تمون غو فایل وي مقدمه ته ونیو د فعال موجوده ته مسندږي غوا ته ونیو وایي فعالې حکمې ځکه چې ا زمير مرفوع علامه ضا فاعل زمير دنه کدا فاعل حقیقی او کفالی زمير منصوب علامه ضا وقوع سوا او زمير مجرور علامه کس سوا مزاف لایي دې مطلب کې خبره ده د دې په وروستو اول دا منصوب زمينه کې کوو او خبره دا راکنه اصل کې خصوصي دي اصل کې څوارله تغييري کنه د دې دې تغييره غائب دا مؤنث تاع ده لپاره غائب دریدا مذکر مخاطب, <تصفيق> مخاطب او دریدا مؤنث او دا چا د پاره نو تغفلتی څنګه د د څنګه د پاره دا څرلسته ریږي نو دا که څنګه د هر حالت د پاره یو څه ریږي درې زمایر د در د پاره مذکر زمایر د چا د پاره دی مؤنث غائب او دا درې زمایر د چا د پاره مذکر مخاطب او دریدا مؤنث او دا د په داس پرله زمين خصوصي څوادې دا اول داوه زمين مرکو وکه څمنه دي یو متصل او بلتي متصل دا معنا چې د پيل سره تي شیدي یو ځای دی مون پر سیل دا معنا چې د پيل نتی شیدي دی دا متصل اهو مون پر سیل وټصل دا معنا چې د پيل سره تي دا ذمیر مجرور کی دا صرف متصیل را جوړ منفصلو ولا ناراضی تک بیاخد تقدیم د مجرور په جار باندې او د ده چې د صرف متصیل را جوړ منفصلو نو ټول احسن دم رسوب فلذ مرقوم متصیل مرقوم او مجرور متصیل او فرق خو سره فعالیت نه ظوارلس مرقومه تاسو فل ظوارلس مرقومون پسیل ظوارلس منصورمه تاسو فل ظوارلس منصورون پسیل او ظوارلس مدرو متکید بینځه په ظوارلس کې څومره کېږي اویہ کې بینځه په لاسو کې پنځه زو بینځه په څالو کې څېکي شل او شله پنځه زو څومره کېږي اویار کې کېږي پکه پټې نو د افاظال کې ستوره زميره ټول افاظال کې ستوره زميره ټول دغه ان ټول خوا ويا کېږي خو دا څومره ذکر کړي شپته دا ذکر کړي دا تخصي نه دي مشابه دي کنه لقا هوه ما هم یاهما پ... پ... دا یې په چی باندې اشاره لري دي نو پینځه پینځه سو کنه انتم انتم انتم انتم دیم په څه باندې اشاره لري دي پینځه اشاره لري دي نو پینځه پینځه سو کنه ل سفود متکلم چی چیتو دولت نو دغه دولت په تاکي مرقوم متصل. متصل کی زکه تفصیل سره مشابه دي دولس کو مرقوم متصل کی دولس کو مرقوم متصل کی دولس پچا کیرا دي مرقوم متصل دولس ص مجرور متصل او تکلم مذکر مخاطب دے 50 رشم معرفہ دی یوزرشم معرفہ نو لہذا دے دو جنب دسو وردی پتا دے بس اس خبر ادا دا, دا اول دارا اوخر ذمیر مجرور وقت مجرور فدوا کس نہ مجرور پر فجر سره او اول مجرور پتا خر دے مجرور پر فجر تم نے تے حرف جر نوسترا مثال دے تے شک خود غائب له واحد مذکر غائب لهما تسنیہ لهم جمع لههما لهن يا مخاطب لا لكما لكم لكيلاكما ليلنا نحو تكون كي قد معرفنا بات طول يعرف المعرب صوبه متكلم غير في صوبه مخاطب غير في صوبه ها غير ترى عرفت هذا ان خديه لي لنا, لنا لكلكما لکا لکما لکم لکی لکما لکم نردی لہو لهما لهم لعالہما لہنن عمداراں کی ربه ربه ربه هما ربه هم ربا هر با هم ربه ها ربه هم ربه هم إلى آخری کی دول کسم مثال بستند گئی لکا غلامی اغلامانا غلامکا غلامکما غلامکوم غلامکی غلامکما ghulama konna ha ghulama ha ghulama huma ghulama ila suri نا دو لزمارد نا دو لزمارد دشاده پارسو دو چوار لزمارد دشاده دو مجرور فتإذاقا سار ghulama وزاب دع اهوز� من ghulama huum ghulama hum ghulama ha ghulama hum ghulama hum ghulama ha ghulama hun ghulama متکل مثال تے متکلنے شروع کی ایا یا او ایا نا یا کا یا کو ما یا کم دا درےڑا مذکر مخاطب يا يا يا دا پر یا ایا یا یا کی یا کو ما یا کنا دا درےڑا دچھا دا پر مخاطب یا یا ما یا او یا او یا یا ہما یا سر دے مثال زنه زره بهو زره بهما زره بهم زره به ها زره بهما او زارباني. او زره بنی اه نطا فی جه کوم درې وسیونه د رستا یو د پلو متعدی نه رستا د تا م رستا زربه زربهما خلقه خلقما جعله جعلهما جعلهم مقصد دې دې فين رستا دا کوم ځکه جعله فتله نثروا هو زمير ذات کنه دا کوم زمير مرفوم متقيل په ترکیب کې مفعول بهي واقع کیږي دا کوم زمير مرفوم مت منصوب متقيل چې حقیقي مفعول بهي می یو د پلو متعدی نه رستا چې راځي دا ضمير منصوب متقيل دا صحیح ذم بچنا د حروف مشابه بلپې ان كنکما ان نہ دا دو حروف مشابہ الف الف نظرن مستراضی درے مثلا مستراضی دا اسماء اپالو مستاستہ دا سما روے دا ہو روے دا ہماروے تانا... دا ہمروے دا ہاروے دا ہماروے دا سننا روے دا کاک تو دو کمارے دو کم دو کما روے دا کن نہ اور روے نا روے دنی دا چون زمری چھ د منسوبہ متقین دام ختم زمیر مرفو زمیر مرفو متصل چھ د اپسوزے نکری ازی مرفو خود باقی اسما یم متصلہ بلا منفصلة. مرفو متصل مرفو متصل هو غير دفاع رشفق قدر هوا هما هم ايا هما هن انتا انتما انتم انت انتما او انا او نحنو دار جامير مرفو متصل او مرفو متصل متصل سمعنا تدفل سرتي شوي فاوستوی او جي پا دي بانه نداتي دفل سراء فاوست راضي داب کوم themes... ...de philu da para shou shiguri... ...swarla shoguri... ...padee 74 let sou shigo ki ko... Vorteo la shoguri... ....tol u u mardeo para... faAlex ki da da zamir mert普- ...mert усgri matafi wo. Kuhi g pa edi ba mi. kicking. Vorteo la shoguri k ji na ret... contrôle u mardeo para da zamir ki deo marupous... ...mertus... ...オ staffi mo و یو دماضی کردہ چې مونږه وکړه دا ټول قربانه کېږي زرا بزار ابزار ابو زرا بزار ابتا زرب نظر زرب تم زرب تم زرب دې زرب توما زرب تل پدې کې د اګوصی غستې په وبا کومې کې واحد مذکر غائب ګور خبره مونږ نه کو د واحد مذکره دماضی خبره کو زرب ماضی دا اکتا سبب څکه مزيدو نهي قدمو ثلويخ بابو نه دي کنه دي د سلویخ تو بابو مازي خبره مونږه کوو دا رنګ فيلم را راوخلا د فيلم مضارع د یذربو خبره نه کوو مونږه سو بابو نه ثابت کړیو ثلويخ بابو د سلویخ تو بابو نو د مضارع خبره کوو او کدا محمود ماطل راوخنه سلور سو جوړې د پلج د سلور سو اور مضارع خبره مونږه کوو پدې پدې باندې نو پدې کې بدابت شيږي واحد مذکر غائب ضربه یذربو لم يزرب لا يزرب دي مزاريك بان نفه نهي جهد عمر دا طول پاك شامل دي تشه دي لا طول شامل دي فو جي فده بانه سمرا بالسغي سيه طول پاك شامل دي ندين ابدا سوسی اوباسي وثیق اوباسي یو واحد مذکر قائد زرابا فاید مزاريك يزربو جهد کے لم يزرب او لا يزربا أو, يزرب. او ليزرب او لا يزرب دا تيوباسا فو جي فده بانه. بل كما صيغها واحد مؤنث غائب تشهد واحد مذكر واحد مؤنث غائب تشهد ضربت مضارع كي, كي, كي تشهد تجرب لا تجرب لم تجرب. تجرب او لم تكتشفت اول باكت اكتشفت كي تبلوجي دي دوله صيغت صارت تشهد راو ستشهدات ذا ضمير مرفوع متصل بالدونه ولوش مرموم التشكيل فاعل يكن او دت هوايات التي دولتي شغوف فاعل فولو مرده فارا ضمير مرفوم التشكيل دتي دولتي شغوف فاعل ضمير مرفوع متصل دتي ضمير مرفوده اتيته ده متصل دتي قليله نو دا تركيز چې ما ترکیب دی راځنه ده دا په وسیغه ایستکته نور چه دې تر څنګه دا سیلې ده له پوځي فدای باندې پو دا ریکو چې دا ترکیب کی څه واقع دي فائل د دې دي بچی چې ده اسم ظاهر نه ده بلکې چې څه ده زمير ده بقم زمير ده مرفوع ده د مرفوک کوم مرفودات متسيل دهږي په دې باندې زرباکه الېت ده زمير مرفوم ده ده ضربت همغه تیڅله ضربتا کې څه ده الېف ده او ضربتا د دې چې راځي ضرب ذرا طب کی چیزه تا تا توما تم تی توما تن دا ټول ذمیر مرفوع متصل ل اودا فاعل واخ کیدی تا له طرف دي زره دا دوله څهږيو کی مضاری کنده که ښه شان ته خبره مضاری کې تدادوس غو با ته کړ یذریبو او تدریبو ته یذریبان کی فاعل څه ده علی دا کوم ځا فاعل دی ذمیر دی ذمیره ده دی زمین دی او بیا ذمیر مرفوده منصوب ده که مزلو فایل زمير معقومه تسهيل دي لپاره فایل ده يذربان يذربونه کې څه چه ده واده وردا تلويث باغونه په دې باندې قزه يخت تسبونه کې واده يستخريجون کې واده, واده. واده. واده. او چېر احمار يا احمار راځي کې څه يا احمار يا احماراني يا احمارونه يا احمارونه, احمارونه نداء دا لو د دې د پارشي چې واقعي فعل واقعي په دې خبره باندې ها یزربان یزربونه تجربه خو من ده تجربان کی څه ده الف ته تجربهونه کی څه ده واود تجربه بیا خاطر تجربه بانی یزربنه کی څه ده نم ده د تجربه کې انتم ستتر ده هیڅ چه ده فایل ده تجربان د فعل ضمیر مرفوع متصل ده لم یا ولم تذرب دا طول په دې باندې چې کا کېاتہ خو بیا خبره ده چې په زمیر کې مونږه د ټول خبره روانه کړې ده د ټول خبره مونږه تر اوسه پوري نه ده کړې بیا خبره چې زمیر کله زمیر مرفوع متصل ده فعلي خو دا زمیر مرفوع بقسم ده کله بارز وي کله چې چوي مستقر بارز سمانه چې پستر ګو باندې چې کېږي ښه راکېږي مستقر دا پستر ګو او مستطر زمانه چې پستر گو باندې نخ کاری پو گی پا دی دا خبره دا چې باریز ده که دا فائل خوزمیر مرکو متاسیل ده او دا خبره که چی باریز ده که مستطر ده نو اول دوله چیگی د مازی رو اخلا پا مازی کی سر مستطر نسته پا دی دوله چوکی مستطر نسته ده تولو کې باریز ده ضرب گو کهوایو acknowledgement ضربنا ضربتا ضربتو ما ضربتون ضربت تا! ضربتوتی اتا! تم تی تمھا! تم nou تو ایوگا داد ضمیر مرفون مطاسح ذریup� الیاست مزاریب دولک چھکی را آمد مزاریب وا دولک چی COLوجه کی ماحو که بارش دے و قدریوں کسی چه nou مطلبتر دے کمون ہو که بارش دے صلوäng، صولوäng تسمیتی یعرفان دے کنا تجربانی تجربانی تجربانی تجربانی تلور تصنیری او تلور جمعی یو جامو مذکر غائب بللا جامو مذکر حاضر یو جمع مؤنث غائب او بللا جامو مؤنث حاضر تلور څه کوي نو تلور تلور څه کوي تاسو او یو واحد مؤنث حاضر ده یو واحد مؤنث تدریبین کې دا یا نه ده دی فاعل واقع شه ده وګوره نو دیکه مبارزه نو په او پدریو کې موږ ستکرل کوم دري کې واحد مذکر مخاطب تجربه کسی سره مستقر ده انتا اجربو او نحنو کې چې نظربو کسی سره مستقر نو پدی او پدریو کې چې ده مستقر ده پدې په اړه او څنګه مستقر دي واجب ولي ستاره کا جایز ولي ستاره واجب ولي واجب ولي ستاره ثمانه قیامت پوری مخاطب صيغه ول سلوس بابونو کې بلکې د سلور زر بابونو کې چې هر بافتی غراغ لا بس یو واحد مذکر مخاطب و, فاعل فاعل و, و, ده؟ ده و واجب فعل او فاعل دی فاعل زمير دی او انت دی او په کيتي چیر دی مستتر دی کوم مستتر دی واجب وي مستتر دی وګورې خبره باندې امدا که څنګه واحد متکلم صیغتي دي چیرته مولیدا د مزید او کد مجرد و په طقسان کې هر ا قسم نه و نه و په شده ترکیفې فاعل دی او مستتر دی او دا جام متکلم کی مزاری. فد... نو مضارع پد نوو بارز او پدریو کې چی چې سو مستطر ها مضری حضرات نه به تقیصی ده نه پیبه تقیصی ده د جہد بسقیصی ده د عمر بسقیصی आमदार قصده مضارې والا ده نوو کې بارز او پدریو کې چی مستطر او کوم مستطر ده زمونږ د بحث ټول خلاصه دراوته شي د پن دغه چې یو باسه ټول د دې دوله سیږي فعال ټول عمر د قارنن راځه کله چې فایل د چيری دي زميږه دي کومه ده د فایل څې ظاهره او دا دوله سیږي چې د چرتمو له سرګه پټاوه وسی د چيری فایل نه با د یو نه وای چې له دا بچي چې واکې با ګل کن پک خبره ده دا دوله سیږي ولې دې نه کړه چیرته دا دوره صوت پکې دا دونه ما چې دې ولې دې د چيری او د امر سره تفاعل کې چې د ذمیر دی د امر سره چې زبالي ذمیر مرکو متصیل دی خو دا و چې بیا بارز کوم استار دی کومه جاریه وای بارز دی په ی په دې باندې کومه جاریه بس مستقر دې کې دریو کوم مستقر راځي واجبو استار او کدی نه کې واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم، جمع متکلم، ضیفه داندې. د دا ذمیر مرفوع متفعل، باقی څو پاتې شي؟ ذلکی پاتې شي. د دې په اوسېغو، یز زراباو زرابس، یز ربوتز. هغه سلوي ستو بابونو کې شمار کټولې. د دې فاعل کله یې څرګند راځي او کله د دې چې څرادي؟ ذمی ذمیر. د زوري تقام هغه د دې اوسېغو. بل، دا مونږ چې په کنا هو دا خبرې تو کنه چې د ف فاعل کله یې او کله د پیل فاعل چې دی؟ ظمیر دا د دوچو مو تعالی خبره ده د دې زرابو زرابات فعال کله څر ظاہر راځو کله ظمیر راځو ورنه د نور ټول چېغه خو پاکه خبره چې کله فعالې څر ظاہر راځو کله هیڅ ظمیر باري دا مسطر په دې کې دا واجبو لستار نه بلکې چې شوی جائز لستار دی دغه شیو په مټالق موږ شو خبر یو کلی اوله خبرم داوخه جدید وو چې په فال کله اسمی ظاهرہ کل جو خبره دومره خبره ده چې دا, دا بیا بارز راځي مستر چې کله زمیندار شي نه فاعل چې کله چې چې راشي زمیندار دا زمیندار کله بارز راځي او کله چې راځي مستقرو دا مسطر چې واجبو نو د دې بحث خلاصه دروته چې د زمير مستتر خصوصي میکريږي درې څوک کی خو پکا ده درې څوک کی خو پکا ده او د دې موضوع ته کوته دا مستتر خو کله کله مستتر راځي تاسو بدلته په کتاب کې او کی څه راځي مستتر راځي ا پنځو چې تاسو په ځان dele کوم دي واحد مذکر مخاطب واحد متکلم او جمع او واحد, او واحد مذکر او واحده بلکه همه خبر فعال ضمیر وی نعم فعال خو همه خبر خا ضمیره د دې کړه فعال کی څم راځي اسم ظاهر راځي کړه یا ازیدل کړه جاتونه د کدول سره نه داونه د کنه فعال ضمیره خو چې کړه د دې فعال ضمیر راځي بیا با ضمیر کړه او پدريو کی اګه د ځل ستاره الادت یاب د خپل ځمیر سی كتبته فعل ځمیر نسی نو بیاګه د ځل ستاره خبرالته كتبته ویل پرځاعل څو نو بیاالته چی شه د ځل ستاره او پدېو کې چی شه د علاکا واجب لنستان دی پدې خبره په څو کې نه شي بس ته فاصله الموزمو ځمیر ساتو ولکي اس مندا اسم د چا د پارا وو زه اچ دی واجی و د دی یو ذلت دې د لذت کې د لذت کې حالت د متکلم او مخاطب بنیاد مخاطب باندې او غائب دنیا په غائب باندې وګوره چې تر کوم ځای میر ته غائب راشي ما ده طويل ځای د رې کې څملې یو ذمیر د غائب دی یو ذمیر مخاطب دی یو ذمیر دا متکلم ذمیر د غائب چې راشي هر ذمیر مردا هو واه هما هم ضربه ضربه وا ضربه هم ضربه هو دا ذمیر ما مقبل مردا نو مخاطب باندې مقبل مردا غوړي او ذمیر دا زته د ترټه زره بکا زميرتا را دي دي خو نو ته خپل کار کوتي تا را دي د مخاطب معقبل مردا الکه نه وړي صرف زمير زمین معقبل زمير د غائب معقبل کې شي وړي مرجه وړي خوږي پدي باندې او داتز معقب مرجه وړي مرجه بیا لفظن مذکور هي يب مرجه مانن مذکور هي يب مرجه حکمن لفظن څنګه صراحه على الظن يا بمعنى معنى سمانا في مفرد ب فذي من تاكي بروتي جمع كي يا مشتق منه من تاكي بروتي مشتق كي بروتي في خبره هو اقرب هو تا ترجي عادل تكم عادل منغول ايه دلو فخيت كي فروتي. المرفوعات هو ما سما هو زم تا ترجي مرفوع, مرفوع مو پرضنی کو یتا پوری دیوبل ونے او یادہ مردا حکمت ذکرے مردا حکمت دا معنی کہ یہ زمیر ذکر چہ مخی جو رتے جملہ رت او اگہ جملہ تفسیر او اخی سیدہ تا دا پارا لا ک زمیر شانو قل هو الله هو احد او الک او الله حت تفسیر دا غیدا پارتی شے نے واکھی او مانن او او ہوا لا او دا زمیر پ سو دا دا دا, دا متصل سایتر کی وہو مالا استامل ہوا چطانہان استعمالی کی بلکی دے پیلت سر یو زیرا جی وہایم ندا با چیشی بھی دا زمین مرفو دا متصل با یا با مرفوی لیکا ضربتو ضربنا ضربتو کی علاکہ ضمین مرفو متصل سیش ہےده تو ضربنا کی چیش ہےده نا ضربا کت ضربا کتما نا ضربتا ضربتو ما ضربتو زربتو ما, ما. داتا تو ما تم تی تو ما داتو زم او منصوب وياو منصوب متصليل لك ضرباني او ضربانا ضربك زربا ضربكما ضربكم ضربكي ضربكما دا ټول منصوب متصليل اله ضربهن او انني الهنا دا بل مثال منصوب متصليل پیشته ما درته ضمیر منصوب متصليل د سو سیزونه ورسته راځي كلمه تعدی حروف مشبهه بالفاء او بن جانا انني مثال پیشته حروف مشبهه او مجرور یا مجرور متصل بي. او مجرور متصل بی پسو کسما دے؟ دو کسما او مجرور پا او بل مجرور پا غلامی او دا دا اضافت والا دا, دا أو غلام اضاف دا یا زمین متکلن دا چیش واقع شئی لی؟ اولی غلامهن و لہن و منصوبن او بل زمین منصوب دے نا و من پچلون بل چیش لی رکا من پچل دا دے چ ما استعمال تیسانها اتسمالی جی او ترهننا انا او نحن دكلم انا نحن انت انتم انتما وهو ما هم يابا منصوبي لك ايا او ايانا اياك يكما يكم يكي يكما ياها يا هما ياهم ياهو يا هما ياهن ياهو ادیولا الیعونا پردالک حسطون زمیران دردہ شپیتر چیچے اکڑو زمیران او شپیتر زمیر اولی اکڑو زمان حاہ دارت کم مسالہ نا ایاها ایا حما ایا حما ایا حما دارت تستیان سر مشابه دارت پینزوی ساب کرو او ایا کا یاکوما یاک یاک یاک یاکوما دارت پینزوی ساب کرو پینزو ساب کرو نکه دیولے کی پینزو آدود متقلیم لہس دولاس طول جوری. پیزو پیز الاز ادوااد امتاکالیم دولاس. دولاس مارفو موطاسیل دولاس مارفو موطاسیل دولاس مانصو موطاسیل دولاس مانصو موطاسیل او دولاس مجرو موطاسیل ام چیش ای جوری که تیز شپیتر جوری و